وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدًا Surah Al-Nubin, Ustamah Adi, Syahuddin Saya berdengar inilah khatia Allah sekalian Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT Saya berdengar inilah khatia Allah sekalian Kita berada Pada ayat yang Ke 67 hingga seluruhnya daripada surah Taha Iaitu alhamdulillah Allah SWT أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما سنعوا إنما سنعوا كيد ساحر ولا يفله الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr falaqudti 'anna aydiyakum arjulakum min khilafihim wa la usalliban nakum fi juz'in nakhil fi juz'in nakhil wa la ta'lamunna ashadu 'adhaban wa abqa Maka Musa mula takut dalam hatinya Kami berkata janganlah kau takut wahai Musa kamulah yang paling unggul kamu yang akan menang dan lemparkanlah apa yang di tangan kananmu niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat Semuanya apa yang mereka perbuat itu merupakan tipu daya tukang sihir belaka Dan tidak akan menang Tukang sihir itu di mana ia datang Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud Saya berkata kami telah percaya kepada Rab Harun dan Yuma Musa Berkatalah Fir'aun Apakah kamu telah beriman kepada Musa Sebelum aku berizin kepada kamu sekalian Semuanya ia adalah pemimpinmu yang mengajar Kepada kamu sekalian Maka semuanya aku akan motong tangan dan kaki kamu sekalian Dengan bersilang secara bertimbal balik dan semuanya aku akan menyalip kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan semuanya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal seksinya Apa benar lah hati dengan ikhlas sekalian Dahulu dalam kuliahan yang lepas kita dah cerita Nabi Musa bagi ancaman seperti yang digambarkan ayat Allah Subhanahu wa Nabi Musa mengingatkan mereka bahayanya mereka untuk kekal dalam kesesatan qalahu musa wailakum la taftaru anallahi kadhiban fayshitukum ya'adz ini amaran yang Nabi Musa berikan kepada mereka mereka terpanjat ketakutan tapi kerana melihat Firaun ada, Firaun ini telah pun memaksa mereka untuk melawan Musa dan ditambah pula dengan sedikit rasa ego masing-masing mengemukakan pandangan terhadap Musa dan akhirnya mereka buat conclusion mengatakan qalu in hadani yasahirani yuridan yaukhrijakum min ardikum Itulah rumusan pada perbincangan mereka yang dalam keadaan terdesak dan ketakutan itu. Mereka bersatu bersepakat menghadapi dua orang Dengan maksud buruk Dengan niat untuk menjatuhkan Nabi Musa Dan Nabi Harun AS, AS. Kononnya untuk berkhidmat bagi negara dan juga agama mereka Tapi tuan-tuan Ini berakhir yang dikasihkan sekalian sekarang Bila mereka mula melontar Melimparkan Barang masing-masing Dalam ayat-ayat itu Fa'ajmi'u kailakum sumat tu Safa wa kad afla haliawa manista'ala Sebelum itu Wajahabah al musla. Elok juga kita sebut perkataan tariqah tuan-tuan Tariqah cikumul muslah Tariqah itu datang perkataan tariqah Tariqah cikumul muslah ni datang perkataan tariqah Al-Muslah Mu'annas dia perkataan al-amsalah Kita pembahakan dengan jalan Dan kita kata gaya dan cara hidup Yang dinilai oleh mereka sebagai benar Dengan konteks ini Anggapan keraun bahawa agama Dan kepercayaan yang dianuti oleh penduduk Mesir Bahawa beliau menjadi Tuhan mereka Itulah jalan yang betul dalam konteks ayat ni tuan-tuan Kerana gaya dan jalan hidup Penduduk Mesir pada waktu itu Mereka mentaati Menjadikan faham sebagai Tuhan Tentuan-tentuan Rakti dan dikasihkan sekalian Jadi sekarang dia sampai pada ayat Qalu ya Musa ima antulqiyah Wa ima annakuna awalaman alqa Para penyelidik berkumpul untuk menghadap Musa dengan satu Nada mereka berkata Musa engkau mula atau kami mula dahulu Musa menjawab dengan pandangan yang mudah Memandang enting apa yang mereka lakukan itu Kamu tak usah aku tapi kamu dulu yang mulakannya Kerana kamu ramai Tanpa menunggu waktu mereka pun mula menempalkan tali dan tongkat-tongkat yang -tongkat mereka ada kelihatan layarnya bergerak Tentuan yang dimulakan keselian Kepada Musa nampak seolah-olah ia bergerak Bergerak menjadi ular Merayap ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang Tentu saja hadirin saya daripada Nabi Musa dan Nabi Harun melihat benda yang sama. Kan Nabi pun melihat benda yang sama. Jangan rasa kejutlah tuan-tuan. Kalau benda tersebut berlaku, kan ni merupakan silap mata. Nama pun silap mata. Pilihan yang diajukan oleh para penyelidikan kepada Nabi Musa ini menunjukkan rasa percaya, keyakinan, keunggulan mereka akan mengatasi Nabi Musa. apalagi Biasanya yang tampil dahulu lebih mampu untuk mempengaruhi memimpin dan juga penonton yang hadir. Siapa yang mula dia lebih hebat Kalau jadi ahli panel dalam forum Biasanya yang mula kan tu orang yang lebih hebat Tentulah kata-katanya lebih didengari Boleh jadi juga Tawaran itu Berdasarkan etika di kalangan para Petanding yang bertanding Apa pun alasannya Yang jelas Nangimusah mempersilakan mereka Mulakan terlebih dahulu Namun tuan-tuan perlu diingati Bahawa perintah Nangimusah kepada mereka Untuk melempar dan menampakkan kebolehan mereka ni Bukanlah bukti bahawanya Boleh melakukan sihir dan ucapan Nabi Musa tersebut bertujuan untuk membuktikan bahawa sihir sama sekali tidak akan dapat menandingi mukjizat yang Allah berikan kepadanya kepada Nabi yang mulia ini. Itu Not tuntutan dajal berkaitan sihir. Sihir ini diambil perkataan bahasa Arab sahar. Sihir datang perkataan sahar. Kalau kita lihat dalam kamus, kamus sebagai contohnya kamus mufradat al-fadil Quran Karim oleh Ath-Thani, Al kamus al-Farid. Ia merujuk pada sahar. Sahar ini adalah waktu malam. Waktu malam sebelum terbit fajar. Waktu itu biasanya Bercampurlah kegelapan Dengan cahaya yang Pudar yang lemah Pada waktu itu belum kuat Jadi tak jelas, tak nampak sepenuhnya Begitulah sihir, dia berkataan sihir Datang berkataan sahar Iaitu terbayang pada kita satu benda yang Sebenarnya tidak seperti itu Ini kalau kita belajar bahasa Arab Setiap perkataan itu ada asal-usulnya, ada rootnya jadi dia menduga terjadinya satu Tapi dugaan itu merupakan dugaan Seorang yang telah ditipu Kekeliruan yang berlaku pada mata Kita melihat Tapi sebenarnya hanya mata yang melihat seperti itu Kan kita letak Stroh sebagai contohnya Dalam cawan Dalam gelas Yang jernih transparan Nanti kita lihat Seolah-olah macam stroh tu bengkok Pencil Maris sebagai contohnya Itu merupakan penipuan Tuan-tuan ini -tuan boleh kat Letak corak yang membagai Dia sudah IQ mengukur Kita melihat yang besar kita kalau warna putih Lawan yang warna hitam, saiz yang sama, putih Kelihatan dari besar, lazim Itu mata kita boleh tertipu Jadi matanya melihat sesuatu sebenarnya yang merupakan penipuan, kekeliruan. Itu Allah gunakan perkataan Yukhayyal. ilaihi tasa Terbayang Seolah-olah Apa yang ada di mata itu bergerak Padahal ia bukan seperti itu ada peluang nanti kita lihat surah al-baqarah ada lah, tuan, tuan kisah tentang pengajaran sihir kepada harut dan juga marut dan akhirnya Allah gambarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wama hum bidaririn bihi min ahadin illa bi'iznillah mereka itu para penyihir sebenarnya tidak akan bagi mudarat dengan sihirnya itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa jadi kerana itu untuk melawan sihir ni perlu kubantuan Allah Subhanahu wa Amal kala tuan-tuan Zikir pagi dan petang sebagai contohnya Wirid-wirid lepas mayam sebagai contohnya Dan keluar baca Bismillahirlazhi la yaduruma asmi Syai'un fil ardi wa lafissamak Wahua sami'ul alim Tiga kali Kalau nak kita melangis waktu malam Wa'in zuka' bi kalimati Allah hitam Min kuli syaitanin Wa min kuli ilam Doa mu pekasihata orang beriman tuan Doa silahul mu'min Doa huwal ibadah Dalam hadith Tirmidhi Yaris Fahir dan Nabi Muhammad SAW pun diajar oleh Allah Subhanahu Taala Dengan baca surah Al-Falaq Dan juga surah An-Nas Yang pernah kita pelajari sebelum ini Untuk merawat sehir yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW Dahulu kita dah tafsirkan surah Dan surah surah Juz Amma Jadi ayat ini juga mengisyaratkan bahawa kebatilan Selalu juga Mengelabui mata orang Ramai Kerana keindahan Kemanisan kehebatannya untuk menakutkan mereka dan ancamannya kadang-kadang berlaku tapi semuanya sementara tentuan tuan kerana ia bila dihadapkan dengan kebenaran tentulah kebatilan ini akan hancur juga akhirnya kerana hebatnya kebenaran itu waqul jaal haq wa zahakal batil inal batil kana zahuqah. Seoleh bahawa seperti, contohnya dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari para peniaga ini seperti ular yang bergerak kerana ia dicampur dengan bahan kimia Macamlah air mercury raksa Yang Bila ia letak kelihatan seperti bergerak-gerak Kerana sinar matahari pada waktu itu Seperti telah kita gambarkan pertempuran Pertandingan yang berlaku di pantai Iskandaria, di tempat nama Iskandaria Ialah Iskandaria, di Mesir Ada juga, ini merupakan pendapat Sesetengah mereka yang tidak mengakui adanya sihir Tapi bagi kita orang beriman Ada ayat yang khas mengikuti tentang sihir Ada peranannya dan Allah telah menjelaskan bahawa mereka memudarati Nabi-Nya min ahad illa bi idznillah. itu ada tapi tidak akan memudarat naikkan dengan izin Allah kerana padanya ada ujian untuk mereka yang ditimpa syeri itu. Qul anta ya ra'sul jinnu wasyaitonir rajim fa awjasa fi nafsihi khifata Musa. Terlintas dalam hati Nabi Musa ketakutan. Takut ni biasa tuan-tuan ni boleh kat wasfian. Nabi Musa melihat benda berlaku itu terlintas hati ketakutan. Kan itu Allah SWT bersama Nabi Musa yang telah kita belajar sebelum ni Ma'iyatu Allah innani ma'akum asma'u wa araa kamu jangan bimbang aku bersama dengan kamu melihat mendengar mendukung perjuanganmu jangan kau takut la takhafa kita dah belajar sebelum ni kan tuan-tuan jadi aujasa datang daripada kataan wajis ini merujuk kepada suara yang halus dari akar kata yang sama dengan tawajjus yang bermakna berusaha untuk mendengar satu benda yang bersifat rahsia dan juga tersembunyi Jadi Ijaz Kalau kita belajar bahasa Arab Ijazun Alif ya, jin, Alif Sin Bukan Zai Ijaz Ijaz ini terlintas satu dalam fikiran kita Jadi lahirlah perkataan yang difahami dengan aktif menyembunyikan Merasakan rasa takut terlintas dan benak musa Hanya sekadar terlintas selam benar Baginda sahaja Sesaat melihat keberhasilan Ahli syair ini mengelabui mata penonton Jadi karena itu Perkataan yang Allah gunakan di sini dalam bentuk nakira Nakira mengandungi makna ketakutan yang kecil Bukan seperti dugaan setengah orang mengatakan bahawa Sampai Nusa rasa takut yang luar biasa Tak dah Tuhan, takkan Rasulullah Nabi takut macam tu Tuhan-tuhan ini mulai ke Allah sekalian manusia pilihan yang telah pun Melalui kawasan Sahara Kawasan Kawasan, apa tuan-tuan pandang pasir yang luas untuk menjauh menyelamatkan diri dikejar dalam kes perlindungan dia tak sengaja hingga sampai kemudian takkanlah seorang lagi penakut takut ini rasa apa kita nak sebut tuan-tuan bahasa Indonesia agaknya rasa kaget apa namanya rasa terkejut rasa terperanjat ha, macam tu lalu dikuang para ulama beza-beza pandangan tentang ketakutan dan musnah ni ada yang mendapat baginda bimbang jangan sampai orang yang melihat Kejayaan penyihir-penyihir ni Tidak dapat membezakan antara sihir dan akad Dan juga kekuatan mujizat yang beliau akan tampilkan Yang Nabi ni akan tampilkan Atau antara apa yang lakukan manusia biasa Dan dapat dipelajari dengan apa yang rasul Dimiliki oleh seorang rasul mujizat itu Ada juga yang berpendapatlah ketakutan tersebut Jadi disuapkan oleh kebimbangan Ditinggalkan oleh penuntuan selepas puas melihat Kejayaan ahli sihir menukarkan Yang di depan menjadi ular yang perjalanan-jalanan itu tuan-tuan. Ataupun kerana baginda khawatir, bimbang jangan sampai Allah Subhanahu taala mengulurkan waktu bagi penyerang Firaun ketika itu mereka dimenangkan untuk sementara waktu. Kemenangan yang Musa datang lewat datang kemudian nanti. Jadi berbagai-bagai pandangan yang dikemukakan di para ulama tafsir. Tuan-tuan, tapi Kebanyakan para ulama terjemuh contohnya lima al-Bagawi, Munjauzi mengatakan bahawa ketakutanlah satu benda sifat manusia biasa. Seperti yang kita pernah lihat dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sirah contohnya Nabi dan dikasihi Allah sekalian keluarga Yasir, Amr bin Yasir, ayahnya Yasir ibunya semaya kedudukannya merupakan antara yang awal mati syahid, ibunya merupakan seorang perempuan, perempuan yang pertama mati syahid. Amal rasa ketakutan melihat senjata yang diacukan kepadanya. Lantas, kerana ketakutan itu beliau telah pun mengatakan saya kafir. Dan akhirnya dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui ayat al-Nahl: Ila man ukrih wa qalbuhu mutfa'inun bil iman. Kalau ketakutan, tapi hati kamu tetap Tauhid yang benar, maka apa yang kamu lontarkan, lidah kamu hamburkan itu tidaklah dianggap kufur. Tapi tertentulah iman ayah dan ibunya yang menyatakannya Dan tidak takut sikit pun lebih tinggi Daripada iman orang lain Tentang ketakutan nimpa manusia Sebab Nabi Muhammad SAW mengajar kita Doa untuk menghindari yang setakut InsyaAllah kita akan belajar yang kuliah akan datang Sekali lagi alam Wa sallallahu alaihi sayyidina Wa ala alihi wa sahabihi wa baraka wa sallam Wa alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh